На ланцюгах. Згодом він зрозумів, які неповні й хибні були його дитячі уявлення про Київ. Збагнув і осягнув величі глибину свого міста. Та однаково перші дитячі враження так міцно вросли в душу, що мали б позастатися там назавжди. Може, зринули б вони з глибин душі того дня, але з дитинства ми пам'ятаємо тільки... Літо і сонце. Та хіла, що зрідка зиму з снігами. А тоді стояла на дворі пізня осінь, сумно засльозана холодними дощами. І твердохліба пронизало холодне здригання від цих коренівських вод і від їхньої невпинності, безнадії і безжальності. Невже йому тепер судилися тут тільки ці безжальні мов з того світу холодні води? Або ж? Такі теплі, безконечні дні дитинства на Коренівці. Повні сонця, без журності, байдикування і башкетування. Він пам'ятав, як мама купила йому на подолі білу матроску і синенькі трусики. І як він пишався тою матроскою. Як розірвав трусики, залізши на чужу грушу і стрибаючи з неї від гарчання страшного чорного пса. Плакав тоді від горя за роздертими трусиками. І згодом, як згадував ту білу матроску, щоразу хотілося плакати. Вже відтоді нічого білішого і чистішого не знав. Тепер малюки, здається, і не носять матросок, а тільки імпортні маєчки з намальованими на грудях виродочками, які вигадав американець Діснею. Історія одвіку повторюється, хоч і в комічному вигляді, як зазначив геній. Колись світ завоювали тучі безжальних залізних вершників, і дикі орди розповзалися по зеленій прекрасній землі, як весняна вода по луках. А тепер так само розповзаються по планеті ці виплоди хворобливої пергашістської уяви перед якою безсилі кордони, уряди і навіть голоси пращурів, які завжди переважали все на світі. А може світ встановлює для себе саме такі закони, за якими він розвивається найдоцільніше? І він, твердо хліб, крихітна піщинка в цій гігантській світобудові, теж має підкорятися невблаганним законам і покірливо приймати все, що випадає на його долю. Бо й справді, тоді була матроска, а тепер, коли й немаєчка з безглуздими звірятками з Лос-Анджелеса, то імпортні костюми, тоді була дитяча безтурботність і безжурність, а тепер абсолют законом. І всі вчинки, навіть позасвідомі, підпорядковані тільки йому, і життя вже належить не тобі, а обов'язку. Коли ж так, то забудь про все. Відкинь спогади, позбудься минулого, Відкинь сентименти і пристрасті, Будь холодний, як оцей осінній дощ, Який зриває останні листки з дерев, Безжально оголює світ, Виказує всю його беззахисність, Непривабливість І вперто непоступливість. Твердохліб довго шукав потрібний йому номер, Вулиця, на якій він значився, кривуляла серед баюри калюж, іноді втікала мало не до оболоні, тоді йшла з їх загами, Садиби розбігалися з неї, дощ, плямкаючи своїм холодним ротом, ковтав будинки, двори, цілі дільниці з десятками номерів. Сюди б не молодого, недосвідченого слідчого, а такого. Героїчно настирлував археолога, як Вікентій Хвойка, що зумів колись докопатися під Крилівською горою і до Оріньяку, і до Трипільської культури, а хліб ніяк не міг відшукати 74-й номер. Знайшов там, де й не чекав, вже зневірившись і вдавшись у відчай. Глиняна хатка під червоним дахом стояла в тилу ще двох таких хаток, з номерами 95-м і 114 Все це нагадувало задачі п'яного математика або поганенький детектив. Але Твердо Хліб одразу запідозрив тут лихий намір і злочинну передбачливість кум короля. Ховається, вирішив він, маскується жалюгідно і недостойно. Кум королева хатка вражала своєю занедбаністю і жалюгідністю приплюснута широким дахом мало не до землі, стіни вже і не вертикальні, а якісь розкарячені, не знати, чим і тримаються, дощ вимиває з них глину, вона жовтими пацьоками стікає на сібіч, пливе твердо хлібові під ноги, випливає з двору далі і далі, Ніщо її тут не затримує, ні ріденькі деревця, ні перехняблений парканчик, ні пощерблені, власне, зрівнені з землею залишки якогось муру. Аж диво бере, що твердохліб у своїх дитячих мандрах ніколи не добирався до цього глухого закутка, який так байдуше спливає собі глиною впродовж цілих десятиліть, мов би виказуючи незнищенність нашої глиняної цивілізації. Він довго обтрав черевики від налиплої глини. Тоді обережно стукав у двері, ждав, Знову тер ноги, топтався по глині, і ще схоже на повагу до цієї глиняної хатки зродилося в його душі, ще не обтяженій надмірно цим великим людським почуттям. Чи не отакими от хатками вірвалася його земля в віки, в культури, в епохи? Палаци завалилися, собори згоріли, мури не витримали натисків орд, а хатки... Ви стояли, перейшли і пройшли, і ось стоять собі досі скрізь є глина, вода, сонце і жадоба життя.